السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا في نعم لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الواحد ورب الشهيدة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Almaghousul al-alamina bersirah dan dzirah. على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريعنا محمد رضي الله وصحبه ومن تبعهم بأسان ظاهرا وباطنا أما بعد. Para hadirin, hadirat jenjara jenjara kajian yang transformatif. Perhimpunan kita pada pagi hari ini kita melanjutkan apa yang telah ditelaskan atau diterangkan pada hari Ahad yang lalu. Apa yang berkenaan dengan hari-hari akhir dari bulan agama muslim karena kita umat Islam telah diberi tuntunan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana ke telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemuanya membawa kita bersama kita bersama kepada kejayaan dunia dan akhirat Hingga kita akan menerima Pahala yang besar Kerahmatan yang luas Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keribanya Maka itu setiap muslim dan muslimah di mana saja ia berada dan hidup pada masa bagaimanapun harus selalu berpegangan teguh serta mengikuti rel dan garis yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al Karim wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegangan teguhlah kamu dengan tali Allah, alias dengan agama Allah, dan jangan kamu berjarai berai Memang satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat adalah agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah firmankan wa'ana hāda sirātī mustaqīmun fattabīghu, walla tattab al-subūla, fatfarraq bikum an sabīlil. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, tentu nanti kamu akan menyimpang dari jalanku itu. Maka alhamdulillah kita kesemua. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita menjadi orang-orang Islam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita telah menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk adanya bulan Ramadan Bulan Ramadan yang telah kita terima Dan kita berada di dalamnya Dengan begitu cepat berlalu Hingga kita pada hari ini Berada pada tanggal 29 nya Maka sebentar lagi Kita akan merima hari lebaran Lebar Puasa Ramadan serta kita akan menerima satu hari yang sangat penting bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. <San> ialah Hari Raya Idul Fitri. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggariskan. Semah Allah menyampaikan penjelasan dan keterangan apa ada sangkut malah dengan masalah-masalah ke Romadhonan walitukmirlain jatan walitukapirullah alamahadaku walallakum tashkurun maka firman Allah subhanahu wa taala ini harus kita pegang teguh dan kita ingat selalu di dalam kita berada pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan Demi untuk menerima hari lebaran dan demi untuk menyambut satu syawal ialah Aydul Getri Wali Tukmil Ibadat, kamu menyempurnakan hitungan hitungan hari-hari bulan Ramadhan dengan segala isinya yang merupakan tugas-tugas Kewajiban -tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sedapat mungkin apa yang telah disunnatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan hitungan bulan Ramadhan sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa bulan-bulan dalam agama Islam ada kalanya 29 hari dan ada kalanya 30 hari. Maka untuk memasuki bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan. Sudah digariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu wa sallallahu alaikum Sumu liru'iyatih Wa khtiru liru'iyatih Faiülhumma alaikum Faakmilo'idatas sya'al salasina Terpuasalah kami Kerana tampak Bulan tanggal Dan berhari lebaralah kamu karena Tampak bulan tanggal Memang Agama Islam diaturnya oleh Allah Subhanahu SWT dengan begitu mudah Dengan begitu gampang dan jelas Hingga dapat diterima oleh orang yang pandai dan orang yang tidak pandai Dapat diterima oleh segala macam lapisan manusia Kenapa? Adilu Yusrul Maka termasuk Anda masuk bulan Ramadan Panda keluar daripada bulan Ramadan ialah datangnya bulan tanggal. Sebab bulan-bulan Islam mengikuti jalannya bulan. Maka hitungan hari-hari dalam agama Islam ini dihitungnya dari terbenamnya matahari maghrib. Kalau kita sudah masuk. Pasar terbenamnya matahari berarti kita meninggalkan hari yang lalu kita masuk hari baru. <tuh> Kalau kita berada ini hari, hari ini hari ahad, hari ahad ini berjalan sampai nanti terbenamnya matahari malam. Kalau kita sudah masuk malam hari ahad lalu berlalu kita masuk hari senin. Maka nanti malam itu dinamakan disebut malam Senin, bukan Ahad malam. Jadi malam Senin bukan Ahad malam. Begitu. Nah untuk hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semulai perkuasa lah kamu karena tampaknya bulan. La nah, mulai bulan tanggal tampak ialah kap dan guru atau jam-jam itu tampak di arah barat." Kalau di sana sudah ada rakyat, Maka datalah bulan Begitu juga Untuk penghabisan bulan Ramadan Akan hmm. masuk satu syawal Kalau sudah ada bulan tanggal Maka datalah satu syawal Lebanglah puasa Ramadan Nah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ya, ya. yang bukan hanya satu itu tapi beberapa hadis kesemuanya menjelaskan kepada masalah yang sedikit itu maka dunia Islam harus berusaha untuk mencari Rukiyah Belbeli sekarang orang bertanya wah dunia sudah maju ilmu pengetahuan sudah meluas hingga banyak orang pandai ilmu hisab. Nah, bagaimana? Al Imam Syafi'i, rahmatullahalaa, suka menjelaskan ilmu hisab, ilmu baik, ilmu manfaat, tapi tidak bisa menjadi penentu adanya bulan Ramadan kita masuknya atau bulan. Ada orang pulih dia takik. Dan siapa yang bersiaplah dia boleh, tapi sebagai diumumkan tidak bisa, karena kontras bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa hadis menyatakan sumu sumulir yati waafirulirok yati kalau tidak ada ia ia uh, sempurnakan tiga hari. Nah saya jelas, maka walaupun bagaimana, adanya hisab tak membekalimu yang baik, bagaimana yang tersebut tadi. Ini tidak dapat menentukan dan tidak dapat menjadi kecukupan hingga tidak perlu lagi roya tidak bisa. Jadi walaupun bagaimana sah tak tetap masih wajib adanya bo ya bel fe nah, jadi ada panitia panitia ruh ya ulama atau lecnah lecnah roya dan sebagainya mereka berusaha. Nah nanti kalau sudah roya ada ya diumumkan bagi manusia kalau tidak ya ya tidak lalu ada yang mengatakan sudah kanaul hisab jelas tidak akan tampak bulan nanti sore. Sudah tidak perlu kita lihat Tidak ada gunanya ini atau pendapat Demek itu salah. Loh, kenapa salah bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan hadis kerana Nabi mengatakan sumu liruyati wa afdil liruyati tetap Jadi harus ikhtiar Jadi walaupun bagaimana harus ikhtiar nah, Kalau sudah ada ruryat Anda pun kita-kita sendiri di kota Malang ini Tidak dapat menjaga ruryat Kenapa? Kita dikelilingi oleh gunung nah, Bulan pertama Untuk menuju tanggal pertama Tentu saja dari arah sekarang nah, di bar kita ini gunung kawi, gunung paduruan, wah bagaimana kita bisa melihat? Nah, tentu saja yang di pesisir ya, atau di di di padang pasir gitulah, ya, hanya baru bisa melihat kalau kita bisa kalau melihat di ke barat wah ini gunung kawi, ini wah itu gunung paduruan kan di sana. Nah, bagaimana ya kita tumbuh saja dari tempat-tempat yang ada ruang. Nah, kalau ada pengumuman nanti malam, ya kita harap ya. Kalau tidak, kalau tidak, pakak milu anjata syal salah, mesti najioman. Mengapa harus ada riyabul fakli? Toh Allah maha kuasa. Walaupun hisab bagaimana pandainya, walaupun hisab bagaimana kebiasaannya tepat, cocok dan sebagainya, toh Allah maha kuasa. Anggap, hisap mengatakan, ini malam tidak akan tampak bulan sama sekali dan tidak mungkin akan tapak bulan Allah SWT munculkan bulannya bagaimana? Bisa ga? Bisa Dapat ga? Dapat saja bulan Wah bulan muncul Orang bingung, wah bulan mulagam <gulau> Bukan bulan, Bul <gulau> bulan mulagam Ya memang Allah maha kuasa Sama dengan ada orang sakit atau daftar Wah tidak ada harapan Tiga empat orang, ini tidak ada harapan Allah memberikan panjang umur, sehat afiat. Bisa enggak? Bisa saja semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Di sinilah jadi dasar aqidah, dasar syariah, etika hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada oh, yang berlaku di. Hanya kita di Kota Malang tidak dapat berubah. Kecuali kalau kita yang mengadakan hubungan ke Surabaya ke atau ke pesisir-pesisir Persisir lah atau kita sembari kita sah. Nah, jelas jadi bagi kita di Kota Malang nanti malam kita menunggu kalau tidak ada yang istimewa. 30 hari. Jadi kalau kita sudah mendapat rukya atau istigmal berarti kita sudah menyempurnakan hitungan bulan sebagai firman Allah Qul ya ayyuhasila silakan susun. Lalu saudara-saudara, kita jangan terpengaruh oleh hal-hal yang luar daripada agama Islam. Atau tradisi-tradisi adat istiadat dan kajian khabar Islam. Ande kata, oh iya tidak ada. Estikmar 30 hari. Kebetulan hari satu, tanggal satunya Selasa. Selasa, selasa wakih <tik> buat <tik> ini bagaimana? Tidak <tik> <tik> apa-apa, tidak ada waktu, tidak keluar, tidak boleh, tidak lepai, tidak ada. Selasa, ya Selasa ini sesuatu, ini, ini kita tidak boleh berkeyakinan menggunakan Islam perkeyakinan Islam wah ini berbahaya selasa, ya sudah, ya selasa antar pulih keminkan, ya, ya itu, itu dia. sekarang kebetulan tanggal satu selasa ya selasa saja tidak usah kita orang takut, kuatir dan bagaimana wakil sesuatu, haki-haki kiamat ya... Orang mengatakan ada kiamat atau tidak Ki kiamat pokok inilah saat-daatiatul lahiratul diyat. Kiamat pasti datang, tidak bisa dimaklumkan lagi. Kapan? Tunggu saatnya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di nah, sini, jadi kita harus, apa, harus uh, senang memberikan tahu kepada orang-orang yang ya kita lah, belum kuat imannya dan sebagainya. Harus kita amar ma'rif dan ya, nukar. Kami jawab, iya. Kita terima hari tanggal satu serasa wakil kita ikut helanya. Tapi selamatanya betul. <tik> Ini bukanlah soal pokok berharilah ya setelah diumumkan ada rukyah atau istiqmal ya sudah. Nah, kita sudah dapat menyimpulkan hitungan bulan. Jadi saya ulangi lagi Bagi kita kaum muslim dan muslimat Terutama kita di kota Malang ini Ya nanti malam menunggu Kalau ada ru'iyat Ya kita besok berhari-hari ya. Kalau tidak ya istighman Salatina Ya umman jatuh pada hari nah, Selasa nah, Kalau sudah kita memasuki Hari lebaran Selesainya puasa Ramadan Kita meniru satu syawal Wali tugas Biro Allah Alamahadzam, agar kamu mengakungkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kisah yang telah diberikan. Jadi kita menyambut Kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambut hari besar agama Islam. Harus kita mengakunkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menonjolkan siar-siar agama Islam. Jangan Disalahgunakan Mengapa Kalau Kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Hari-hari besar Islam Kita Salah menyambutnya Itu malah Bukan menonjolkan syiar Agama Allah bahkan akan Memerosotkan Atau lebih jelas lagi akan menghancurkan agama Islam Nah, maka oleh Allah SWT kita diberi garis diberi ketentuan Untuk menyelesaikan bulan Ramadan Memasuki hari lebaran Dan satu syawal Wali tukat bi-ruh wahat nah, hmm. Harus kita mengakungkan hmm. Allah SWT Memang menurut ajal agama Islam Kalau ada hal-hal yang seram Atau mentakjubkan Atau hal yang besar ini kita sambut dengan Allahu Akbar Jangan disambut dengan Tepuk tangan Atau teriak-teriak Kenapa? Karena tepuk tangan, bersiur dan keadaan demikian itu Adalah wakilnya orang-orang jahiliyah. Maka kita harus memperhatikan Akan tapi karena banyak orang Tidak mempelajari agama Islam sebagai nusinya, sampai-sampai pembacaan Al-Qur'an setelah selesai tidak disambut dengan takbir dan tidak disambut dengan itu dan ini maka disambut dengan tepuk tangan dan bersyiar suatu. Dan nah, tepuk tangan dan bersyiar itu sembayangannya kaum jahiliyah dahulu. Wa ma kanat salatuhum bil baiti illa muka aw watasqiyah tidak ada sembahyang orang jahilah dikelilingi Kaabah itu hanya tepuk tangan dengan anil Dengan bersiun Masa amin teranjang, batuk-batuk sedikit Tidaklah Tidak itu diciptakan oleh Allah Kan di Kaabah waktu itu ada 360 berhala patung, pasang di sana Ini seorang jahilah, wah mereka kalau sembahyang itu Ya tawafi itu lah, begini Tapi ada yang teranjang dan sebagainya Dengan tepuk tangan dan bersiul. Nah kita sekarang ini Kadang-kadang mendengarkan suara Al-Quran disambut dengan tepuk tangan dan besiun. Bagaimana? Atau kadang-kadang Al-Khubbah atau pidato, penjelasan surga, neraka, mu'adhab, ganjaran, dan sebagainya juga disambut dengan tepuk tangan. Saya akan membuat pebal. Nah ini kalau saya boleh bermainan, permainan. Nah ini harus kata. Maka untuk menyambut segala sesuatu yang dari Allah Swt dan apalagi kebesaran kebesaran agama Islam termasuk hari-hari agama Islam ini wali tuh kapirulohat hendaknya kita mengagungkan Allah Swt. Maka itu disunatkan masuk satu syawal. Apakah dengan pengumuman rakyat? Apakah dengan istiqmal kita sambut dengan Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar dan selanjutnya Maka disunatkan takbir itu dari sejak ada pengumuman atau maghrib, tanggal Sabtu Sawal, sampai naik ke salat hari raya. Jadi semalam sunat sampai naik ke salat hari raya. Wah ini disunatkan taktel. di mana saja di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar, di rumah, di pasar, di, di jalan, di mana saja. Nah, akan tetapi untuk merayakan Harilah itu fitri dengan menggemukkan selat takbir harus mengikut peraturan syariat Islam. Jangan kadang-kadang ya -kadang takbiran, tapi campur laki perempuan hingga bukan takbiran uilan. Kadang-kadang ya di masjid, di lantik, di, di, di, di, di, di, di, di surau. Ya, ya dari suara nah, takbiran campur laki, laki perempuan jauh dari satu. Atau di kendalaan, fauto dan sebagainya, malaslah laki, -laki perempuan masuk. Terang itu tidak bukan takdiran Uyelan itu Semalam seutup tidak payah ya, Tidak akan berat tidak akan payah Kenapa? Ayolah nafsu Dan malam itu syaitan main Apa Kenapa? Syaitan dibebaskan ke semua Kalau satu sawah syaitan diikat Satu, eh, satu ramadhan syaitan diikat Diberung oleh Allah SWT dan dibuangnya satu syawar, setan dibuka semua, kira-kira dilepaskan semua. Wah ini, kalau dilepaskan, mengancam lagi, mengadakan prista, baniadar digunakan pesta oleh manusia setan. Sampai lebar puasa, uyalah. Harus kita berhati-hati. Kadang-kadang jalan juga, wah sudah tapi jelaki mencampur, tidak mau jalan di ditelar, pakaian yang lampu, gang-gang gelap. Grammar, ya Wasil, lah ini adalah tiada kita ini. Jangan barang halal, barang hak dicampur dengan barang bahak, batal. Walatal bizar, hakku bilbatil, batalmu hakku. Antum takalamu, jangan mencabur atukin antara hak dan batal. Sedentukah kamu tahu, bahwa barang hak ia hak. Nah, Jadi hak-hak batal-batal. Jadi kita melu bagaimana ajaran agama Allah Subhanahu nice. Wa Taala. Di sini. Jadi betul-betul kita kita siarkan agama Allah SWT dengan segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah. Sebab, tadi tadi saya katakan, umpama hari yang besar Islam atau kenikmatan-kenikmatan dari Allah SWT lantas disambut dengan hal-hal yang kontras atau bertentangan diajari agama Islam itu tak bukan mensiarkan agama Allah. Nah kalau sudah bukan mensiarkan agama Allah, otomatis lagi dan menjatuhkan. Agama Allah Subhanahu Taala. Sebab kalau hak itu muncul batal hancur. Tapi kalau batal yang muncul hak hancur. Si al-agaama semuncul. Wah tampak. Tapi kalau mungkar masa yang muncul rosotin. Nah, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Maka itu kata Allah Subhanahu Taala. Ambilah kewaspadaan Di mana saja anggap Islam harus selalu waspada Jadi apa? Dari kudaan setan, dari fisikan hawa nafsu, dari pengaruh dunia Anggap ada pengumuman Demi menyambut satu syawal Idul Fitri 1403 dalam masa 15 hari akan diadakan pen. Dengan pintuannya lima belas gempar hebat macam perut, bagaimana kira kira? Inilah komersial, mereka menghancurkan itu. Jelas itu menghancurkan agama Islam. Sengaja atau tidak sengaja? Kenapa? Karena yang ditonjolkan bukan dari Islam, yang ditonjolkan adalah bertentangan dengan agama Islam. nah Ini disalahgunakan. Andas kita kita ikut serta, datang menonton melihat berarti kita ini kasanya guyupi apa guyupi? Guyupi perkeal sosok sesuatu yang akan membantu akan bisa kita ikut. Nah kita ikutnya ini dicap oleh Allah swt. Iya kalau itu. Kalau kita ambil beberapa hadis orang mengikuti menilu saja. Man Mantasababi qomin tauhid. Siapa yang menyelupai suatu kaum? Fawamin minum. Ada hadis yang lain Man aksara sawada qawamin fawaminhum Siapa yang memperbanyak hitungan suatu kaum? dia masuk ke lalu Kemudian, orang yang mengikuti dan meniru itu tanda Islam Lalu dalam peraturan saliat ar ri do fil maksyati maksyatun war ri fil kofri kofri Nah kan sebegitu sampai dia meninggal dunia Besok hari kiamat dikumpulkan dengan siapa yang disukai Orang yang dikumpulkan hari kiamat bersama siapa yang dia cintai Nah, na'udhu tidak Maka kita harus syiarkan agama Allah Kalau betul-betul kita bertakwa kepada Allah Kenapa? Allah berfirman Dalam Al-Quran Wa man yu'adbir Sa'airullah fa'innaha min taqwar kuluh siapa yang meng mengagungkan siar arsy al-tan kebesaran agama Allah itu tandanya dari takwa hati. Nah, maka menyambut suatu syawal wali fulu kubirullah ala mahadapun kita todokan kebesaran agama Allah Subhanahu dari mulai takbir sampai salam. Ini kesemuanya untuk apa? la ala Kuala agar kamu dapat bersyukur kepada Allah SWT. Jadi mensyukurin Allah SWT, mensyukurin nikmat Allah SWT dan masuk golongan yang ahli syukur kepada Allah SWT. Kalau kita betul-betul mensyukuri sesuai tegas Allah wah, kita akan ditingkatkan oleh Allah dan ditambah tambahkan kenikmatan oleh Allah SWT. Tapi awas kalau minyak gunakan, diancam sih seolah Allah. Kenapa Allah berfirman? Walaikumcartun laarzi dan nakul. Ah, sungguh, apabila kamu syukuri, sungguh kami Allah memberikan tambah tambahan. Mari awas. Walaikumcartun inna azabila sedih eh, dan sungguh kalau kamu kufuri Mengkufuri nikmat Allah, menyalahgunakan kenikmatan Allah swt. Allah mengancam inna azabila sedih. Nah, di sini masanya. Sudah saya curutukan. Ada seorang bapa, baik sekali, kaya. Lalu putranya hanya satu. Wah diberikan toko dengan barangnya sekali, diberi modal, diberi kendalaan sudah lengkap. Diberi ini sudah ambil kamu kerja dan ini ambil uangnya, labanya sekali sudah saya berikan padamu. Sudah diterima oleh si anak, ayahnya dibunuh. Bagaimana kira-kira? Ayah yang begitu baik, yang begitu murah dan memberikan segala sesuatu pada anaknya sudah diterima oleh anaknya. Kemudian ayahnya dibunuhnya. Wah, ini anak sudah tidak ada ukurannya jahat ini. Tak sediakun, jahat bodoh. Sila stop kejahatan ini. Kenapa? Kebaikan ayahnya, pertolongan ayahnya, kemudian ayahnya dibalas dengan pembunuhan tadi. Nah. Apalagi kita kita manusia menerima nikmat dari Allah Subhanahu Wataala menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu Wataala sampai tuna dari Allah Subhanahu Wataala lalu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita melakukan nikmat nikmat yang sangat besar kita gunakan melawan Allah Subhanahu Wataala kita gunakan menentang agama Allah Subhanahu Wataala kita gunakan menyelewengkan syariat Allah Subhanahu Wataala dan merobohkan syarikat Allah bagaimana jelas inna azabii nasidin di sini sudah kemudian di dalam kita menyambut satu syawal di samping mengagungkan nama Allah dan sebagai tadi kita menerima tugas kewajiban bagaimana yang sudah saya pada hari Minggu yang lalu ada yang zakat fitrah jadi ada kewajiban di samping nanti ada beberapa sunat nah, jadi jelas tanya bahawa kita umat Islam Laki-laki dan perempuan Keluar dari bulan Ramadan Masuk satu syawal Kita menerima tugas kewajiban Yang dinamakan zakatul badan Atau zakatul fitrah Toh, Sudah saya jelaskan Bahawa zakat dua macam Ada zakatul mal Ada zakatul badan Termasuk zakat fitrah Jadi Datang maghrib Penghabisan bulan Ramadhan masuk satu syawal disitulah datuknya kewajiban zakat fitrah. Ada beberapa hadis yang mana Nabi Muhammad SAW menetapkan kewajiban zakat fitrah atau mewajibkan. Sebagaimana seorang sahabat Syeduna Abdullah bin Abbas r.a mengatakan, Faradah Rasulullah SAW Zakat al-Fitr, tuherta al-Nisaa'il al-Luwiyat, wa tuhmat al-Masakin. Nabi Muhammad SAW mewajibkan, di sini kita tahu, mewajibkan, farodul zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berkuasa dari kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam ketika berkuasa dan untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin Lalu Nabi bersabda Man adgaha qabla salafaya zakatun makbulah Wa man adgaha ba'la salafaya sadaqotun minas sadaqot Tarang siapa mengeluarkan fitranya sebelum salat hari rakyat Itu zakat betul-betul zakat Tapi siapa mengeluarkannya sesudah salat Itu ada sadaqotun minas sadaqot Sadaqot jenisnya dalam hadis ini kita dapat mengetahui bahwa adanya kewajiban zakat fitrah ini untuk menyucikan orang-orang yang berkuasa kemungkinan ada kesalahan, ada kekeliruan, ada penyelewengan, dan sebagainya. Bahkan dilihat yang lain. Sa'unur Ramadan mu'allakun baina salawal ala la fa'u illa fi zakatil fitri. Quasa Ramadan terapungapung di atas antar langit dan bumi. Jadi di udara, di angkasa. Masyaallah. Layur fa'u tidak dinaikkan illa bi zakatul fitri. Jadi kalau kita bayangkan ini puasa kita ini masih di angkasa ini di, di antar langit dan bumi. Belum naik. Nah, kalau kita sudah ulak zakat fitra, ini nah naik terjebait oleh zakat fitra. Layur fa'u illa bi zakatul fitri. Fadil. Jaga kalau begitu fitrah kita hendak betul betul tepat dan cocok dengan apa yang dikasihkan oleh syariat agar diterima oleh Allah menyebabkan dosa kita terhapus kekurangan kekurangan Ramadan terhapus dan puasa kita diterima oleh Allah swt. Nah, Di sini jadi sahur <risa> ramadhan maalakul bayna sawal ar lahir faulillah bizaqatul ketu. Lalu adanya zakat fitrah yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. itu pokmatan lelima sakin demi untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin karena hari raya, hari kebira, hari senang hari syukur, hari nikmat jangan sampai anda di kalangan kita kalau sini, orang-orang yang masih terlantar orang-orang tidak makan orang yang tidak punya apa-apa nah ini cukupi. Ya. ada hal yang lain, "Arghum an tawafiha pada hari cukupilah mereka dari keliling-keliling kemis-mis hari ini, jangan sampai ada orang yang masih minta-minta makan ke sana, ke sini, padahal hari raya, hari kebila, hari senang, hari bahagia hari syukur." Nah, maka untuk dipenuhi Maka itu jelas dan nyata di hadis yang lain yang disampaikan oleh Saidul Abdullah bin Umar radhiyallahu Faradah Rasulullah SAW zakat al-fitr saan min tabrul atau saan min shaili. Al-Adi, al-Khari, al-Sa, al-Sagir, al-Kabir, al-Zakar, al-Umta. Muamalat anda cuba kuljnas ilasala. Nah di hari ini kita tahu bahawa zakat pita yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW, zaman itu satu sok dari kurma atau sifat burkut. Nah, Dibahas oleh ulama-ulama bagaimana ini? Kalau begitu zakat pita itu adalah pokok bahan makan di tempat itu atau negeri. Maka jelas imam-imam yang tiga, selain golongan Hanafi, Mengatakan jualan ternak sapi walatajuzul kimaq dan tidak boleh dikeluarkan dengan harga. sebagaimana yang sudah banyak serangkaian. Las. Jadi kita sudah dapat mengambil masalah. Dapat mengambil perincian hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam dan penjelasan-penjelasan dari ulama ulama hukum bahwa kita berwajibat menolong ketika siapa yang berwajibkan orang yang berkuasa atau memberikan atau mampu untuk belanja sehari dan semalam hari ini jadi begini, umpama malam tadi malam itu hari raya, tuh. ukurannya itu fajar tadi, fajar tadi sampai sore nanti, sampai nanti malam. Umpama ini hari raya, ya, umpama ini hari, hari raya, ukuran cukup ini cukup belanjanya mulai fajar tadi sampai malam sampai jam itu, bukan malam biasa ya bukan. Jadi alai atau sania ini malam yang keduanya bukan malam pertama pertama ukuran hari pertama dan malam kedua keduanya ukurannya kalau itu mempunyai belanja apa, kelebihan belanja dia wajib tidak apakah berbelanja berarti wujud belanja begitu jadi ya, tidak pokok milik urian bagaimana nah, jelasnya anggap ada orang cukup makan minum dalam cukup belanja milik urian apa beras apakah kamu curi uang dan sebagainya ini wajib itulah kalau ada beras, ya beras. Kalau tidak ada uang, ya berikan Beras, beraskan. Sekarang tidak ada uang, tidak ada beras, umat rumah sekali. Nah, bagaimana? Lihat. Wah, sekarang pilihnya banyak, kitabnya banyak, tidak terpakai, pakaiannya berlebihan, wah, kadang-kadang alatnya dan sebagainya. Nah, jadi, orang yang berkewajiban, yang sudah punya rumah, sudah punya pakaian secukupnya buat dia sepantasnya, dan alat-alat secukupnya, ada belum banyak, sudah ini kewajiban. Kalau kurang ya tidak berbuah, jadi pananggap tidak ada sama sekali. Pas-pasan, pilih yang pas segala, pas tidak ada kelebihan sama sekali. Belanja pun tidak utk, pas-pasan, pas, pas banyul. Bagaimana? Nah, Wah sampai tidak wajib kita. Angka yang wajib kita kan. Belanja cukup pas, tidak ada lebih. Ya sejauh ini tidak ada pilih kelebihan. Pakaian tidak ada kelebihan, lain-lain tidak ada kelebihan sama sekali. Ya sudah punya, tidak wajib zakat. Nah, Mana nanti saya takkan miskin? Nah, kalau kita lihat demikian ini, umumnya sekarang di Indonesia ini dapat mengeluarkan zakat? kita. Kalau kita lihat, coba tangan rumahnya, keadaannya, perabotnya, pakaiannya, TV-nya, radio-nya, macam-macamnya. Nah, umumnya sekarang bisa. Ya, kalau kita lihat sudah umumnya dalam ukur, ukuran ini sudah cukup. Nah, jelas. Jadi, setiap orang yang merasa cukup dari dasar syariah tadi, Jangan sampai tidak mengeluarkan titrahnya Jadi dia harus mengatur Walaupun dia itu diukur atau dilihat orang Soalnya miskin, kenapa? Kalau miskin itu dilihat saunya Rata-rata dan sahur begini Kurang dari sepuluh seluruh semestinya Tapi dalam ukuran malam dan hari yang tadi Ada cukup, dalam kelebihan Ya wajib itlah Lalu orang yang wajib itlah Wajib itlah siapa yang ditanggung belanja Siapa yang ditanggung belanjanya? Dia wajib fitrah. Karena ditanggung berkata Nabi Al-abdi wal-khorri was saghiri wal-kabiri wal zakari wal wal-unsah Minal muslimin Ya orang budak, ya orang merdeka Ya anak kecil, ya orang besar Ya laki-laki, ya perempuan Tapi dari kalangan kaum muslimin nah, Maka sekarang umpama Seorang bapak, punya istri Anaknya lima Sudah dia tanggung semua Adakah Ada kadang-kadang ibunya, bapaknya tidak punya, tanggung sekali jadi, tujuh, 8, 9 Bapak tangguh ada 9 orang Si bapak mitra sekarang, dia cukup Dia mitra kirinya, mitra istrinya Mitra anaknya 5, mitra ibu bapaknya Yang ditanggung, belar jannya belah Baik. Maka jelas dan nyata Sekarang ada anak Yang sudah balik Atau kadang-kadang sudah kahwin sendiri Sudah lepas, orang tuanya tidak wajib itu Karena dia sudah lepas dan tahu sendiri Bahkan kalau begitu, umpama orang punya anak, anaknya rumah tangga sendiri, anaknya tidak punya, pakai meski, bapaknya cukup kaya. Tidak wajib bapaknya membeli perancangan, kerja sendiri saja. Sekarang bapaknya fitrah, boleh fitrah yang diberikan kepada anaknya marah pun. Tapi sebaliknya tidak boleh. Anak kaya, ibu bapaknya rumah sendiri, tidak punya. Sekarang anaknya fitrah, diberikan kepada anaknya, tidak boleh. Kenapa? Ibu bapak menjadi tanggung jawab. Kenapa? Jadi orang itu wajib membuat nafkah oleh ibu bapaknya Tapi kadang-kadang dalam masyarakat banyak orang yang tidak menghiraukan itu Dia kaya, bapaknya nafkah sudah tidak dihiraukan, tidak dihiraikan, tidak dipelajari, tidak diurusi wahai, tidak diurusi Ada kadang kadang bantu bapaknya dari desa sana, dia masuk kota, kaya cukup Katanya menurut bapaknya, bapaknya panggil, ibunya dipanggil, sudah agak tua Mau nolong katanya, bapaknya sudah jadi jadi ketua kebun Ibunya tu kene pel, katanya menurum. Wah, ini bagaiman? Sudah bapak nyapu di halaman, ibunya ngepel wajah duduk di kursi sama istrinya baca surat kabar, majalah, minum kopi, makan roti. Pantas tak? Ya? Lempeng tak pantas. Ya. Nah, bagaiman? Bagaimanapun dia wajib membentuklah siapa di bapaknya Dia wajib itu Nah, di sini. Sekarang pembantu rumah tangga Dulu sudah terangkan, kalau itu Dilefkahi Tidak bayaran tertentu Wajib ya di Kalau ada bayaran, ya orang bayaran ya Biar kita pita sendiri, ada orang majikan yang Bijaksana, ya sudah pita sekali Lebih baik Saya rasa ternyata demikian lah Lalu, tadi saya saya bahwa pita itu Pokok bahan makan di negeri itu Dan tidak boleh campuran Walaupun orang itu makannya campuran, ada beras jagung, ada beras putih biasa, campur, tidak boleh, harus satu jenis beras-beras Dan yang baik Sekarang, kalau tidak bisa terbaik, ini hmm. ya, biasa baik. Jangan yang terendah Seolah Allah, Allah berfirman Wala um Jangan kau milih barang yang jelek apabila kau impah Ketika mahu hadis Nabi Muhammad SAW. Illa wa taibun, layak, illa taibun. Kita harus tahu kalau kita menjalankan ibadat, termasuk zakat, masalah karis sebagainya, kita tahu ini kita serahkan pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita serahkan pada Allah SWT. Nanti Allah yang akan balas. Nah, kalau amal kita ini baik, balasannya baik. Kalau zakat kita sedapkan kita baik, nilainya juga baik dan tinggi Selalu so, apa? Al-ajru ala hasabir amal Pahala itu menurut amal perbuatan <tuh> Maka harusnya baik, sudah diterima oleh Allah Selalu so, kita berbuat apapun saja, perlunya agar diterima oleh Allah Subhanahu SWT Bukan hanya begitu Nah, maka itu sudah saya terangkan dahulu semua amal perbuatan kita harus dasar dua, di dasar dua apa? Imanan, oh, wahdi saban, <coughs> betul-betul keyakinan kuat, percaya dan sesuai dengan kesejahteraan, <coughs> lalu ihtisaban, Allah Taala terus ikhlas dan minta diterima oleh Allah SWT. Nah, maka itu, malah ulama ulama, ulama fikih amal kita semuanya kalau wajib kita tahu syaratnya tiga macam: suruh terwujud, suruh tersyah, suruh terkabul syarat kewajibannya, syarat sahnya, syarat diterimanya, naik, naik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesal pahalan. Lalu banyak orang banyak. Sekarang kita mengeluarkan zakat kita ini baik mana? Dibagikan sendiri, apa diserahkan panik, ya panik ya. Jutaan setan setan, amil amil zakat. Itu adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah Islam Oleh khalifah Itu istilahnya amil Jadi amil itu orang-orang yang diangkat oleh khalifah untuk mulusiza Jangan Kalau orang-orang itu sudah menjadi pegawainya imam atau khalifah tadi Tidak dapat bagian Kalau khalifah mengangkat orang biasa Ini orang dapat bagian sekarang, soalkan, sekarang kita di Indonesia ini Tidak ada khalifah Kita lima Lalu di kampung-kampung ini membutuhkan apa namanya Panitia Panitia zakat Apa fitra kan? Apa-apa Sekarang amil zakat Atau Orang lembusi zakat Sekarang urusan yang selalu harus orangnya orang Islam. Padahal tanya lah, kadang-kadang di kampung itu ada. Sekarang yang siri kata bukan Islam, bagaimana? <tuh> Ikhlasan Islam, harus jujur Islam. Syaratnya hanya punah Musliman. Harus orang Islam. Malah kurang orang yang bertanya. Dan Zakaran laki-laki. Nah, jadi yang ulus ini orang-orang Islam. Dan orang yang mergulakan, dan budak. Dan orang yang <tuh> adalah laki-laki. bab babzakan. Kalau tidak semua ya, seorang mengerti babzakan. Bab Bagaimana, menurut siapa-apa, tidak mengerti. Sebab kalau urusan ini diserahkan oleh orang, -orang yang tidak paham, tidak ngerti, Tuhus saja hancurnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, <tuh> Iza ustad al-abdulillah wa'idhi ali alihi fantadris sa'a. Kalau orang-orang yang diserahkan bukan ahli, ya tunggu saja hancur. Akhirnya jalannya enggak beres. Kalau sudah begitu, kita kita akan menguatkan bagaimana sekarang? Tadi saya katakan Islam mudah, gampang. Kalau kebetulan kita lihat di kampung depan itu, betul-betul ya, sesuai dengan syariat. Dan ahli segala, orang yang mengatur adil, cucur, lurus, cocok dengan garis-garis syariat, kita serahkan lagi aflon untuk merahkan. Tapi kalau kita lihat, nah, ini orangnya begini Ya, kadang-kadang kita lihat orangnya la sholata, wala siapa, wala-wala <SILENCIO> ya. Atau kadang-kadang bukan isam sekali, bagaimana? Nah, kalau begitu daripada ibadah saya sasakan orang pun begini Nanti salah jalan Toh, kita diberi oleh Allah bagi sendiri Lebih Allah, lebih cepat, lebih gitu, lebih cocok dan Insyaallah diterima oleh Allah SWT. Nah, jadi masalah ini tidak usah kita bingung bagaimana tindakan kita, bagaimana sikap kita dan sebagainya mudah saja lihat kalau pada cocok dengan garisan garisan Allah SWT, serahkan untuk mata. Kalau tidak bagi sendiri. Sama dengan salat, kita mau salat berjamaah lihat imannya Allah baik hebat imannya, perohannya, khusyuknya. Segalanya, wah ini kita makmuman sama dia. Wah, dua pahala. Kalau kita lihat, nah ini kan dia begini. Fatihanya murat marit. Dah, bagaimana? Rokok, rokok sejurnya enggak ada tu nina. <coughs> bagaimana? Dah, sama makmuman sama dia. Bagaimana kita menggapungkan amal kita keberangan salah? menggabungkan amal keberangan salah ya salah. Nah, jadi kita tahu maksudnya. Atau apalagi imamnya batal Saya lihat memangnya, wah oh, bajunya najasat ini. Apa kita akan makluman? Jadi tidak marah, kalau tidak tahu, tengah-tengah baru tahu wajib mufarakoh Masuk di masjid sudah Sholat kita, waktu sholat tak tahu Kita lihat begini, bajunya si imam tadi jaras eh, Bagaimana? Bagaimana wajib apa? Mufarakoh Mesti niat, niat mempareng kok. Janjutkan sekarang saja, terus kadung. Tidak <tik> boleh sekadung, tapi mempareng kok. Atau tahu-tahu panjang -tahu fatah nggak? Kalau tidak, panjang dipendek, pendek penedek dipanjangkan. Di wah tidak, kalau fatahannya sudah wajib mempareng kok. Nah, jelas, jadi masalah kalau ditanyakan, bagaimana di kampung-kampung, apakah tingkat RTK, apa tingkat RRV, apa tingkat apa, saya di kampung-kampung kan macam macam. Nah sekarang bagaimana ada Amir Zakat atau panitia Zakat tadi? Dan bagaimana kita-kita ini? Tidak salah. Ia saja kalau cocok baik cocok syariat berikan, apa-apa. Malah lebih merata. Kalau kira-kira tidak cocok, jalan sendiri. Bagi sendiri, sendiri. Ya itu kan tetangga. Mereka Di sini masalahnya, tidak usah repot. Dan sebagaimana yang sudah saya telahkan, harus niat. Nah niatnya, harus pasang niat. <tuh> nah, Setelah kita dapat membagi zakat, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan sudah dapat melata dan sebagainya dan sedapat sedap sedap mungkin jangan kurang hingga orang dari setiap macam jenis dan dapat kalau tidak ya seadanya golongan yang ada dari delapan macam itu dan tiap, tiap golongan tiga kalau tidak dapat ya bolehlah disahkan pada seorang. Ada nah, yang tanya bagaimana sekarang di zakat kita, kita kita bikin seorang pakai sikit kemudian enggak kita punya keluarga lima, lalu zakatnya dua belas setengah. Kino, kita berikan pada seorang kakir, bolehkah anda? ini menurut sebagian ulama al-Sabi'i termasuk Ibn Ujjay, unik tapi kurang tepat, kurang afdol boleh, ya boleh nah, ya afdol bagaimana? kepada setiap, semua golongan yang ada semua isteri kalau ada, kalau tidak ada, ya seadanya nah, setiap golongan anda fakir tiga paling tiga orang miskin, tiga nah, paling tiga Ainul nah, kaflur, ya bagi saya dua belas setengah kilo, ya bagi sana berapa, sana berapa. Ya? Kemudian <tuh> ditanyakan juga bagaimana kalau rumah itu ada banyak orang, ada bapa, fakir-fakir, fakir miskin, ada kepala rumah tangganya, ada istri, ada anak-anaknya. Kalau diberi ini bagaimana? Apa boleh semuanya yang diberi? Ya, memang caranya harus melihat jiwa. Apalagi kalau yang membagi itu Panitia Ini yang telah, telah, telah teliti betul-betul Dan seandain Maka praktisnya begini yang Panitia sekarang Ya amil sudah. Amir ya, Saya kata tadi amil itu resmi dari ya, Khalifah dan Panitia Panitia-panitia kalau seberani menyeburkan dirinya untuk mengusir ini Yang betul-betul yang adil Kalau tidak tidak menjawab Kenapa? Amanat Wa'adbir al-ma'anati Ialah ahli yang jujur Yang adil Alhamdulillah Bagaimana nah, caranya praktis? Anggap panitia Tidak Orang-orang yang akan mengeluarkan zakat, di daftar Muzaki-muzaki ini, daftar ini Tidak tanya, berapa sendiri, berapa, berapa, berapa, berapa, sudah Fakir miskin terutama, Pajakat terutama fakir miskin Teruslah di sini Tidak, terutama ini, nanti ada alkorim dan fakirnya Tapi berapa? Sekarang di kampung ini, kaum muslimin, fakir miskin, ada 100 rumah tangga 100 rumah dalam ruang masing-masing jiwa, ada lima, ada dua, ada sepuluh, ada enam, ada ini, ada ini, ada ini Anggap jumlah tan, ada seibu orang Sepuluh, 10, seratus rumah tangga, ada hmm. seibu se orang Sejua, sebuah orang Sumpah, tahu sekarang, masuk, berhasil masuk, masuk Kebetulan, ini kita kita hitung yang cocok, cocok saja Kebetulan yang pas, dapat sepeda sekintar Ambil dan Ia ambilnya ini, apa, panitia, panitia menjapat dari hasil ini sebagai bayaran harian. Kau cerit, mesin sudah saya gambarkan saja yang sekitar untuk 5 orang. Anggap saja ini contoh, ni seribu. Nah, ya, orang fakir miskin ada seribu jiwa. Kebetulan dia ada seribu kilo, sepuluh kilo. Nah, ya, ini klopi. Jadi per jiwa berapa? 1 kilo. Sekarang Pak A, keluarganya lima, dapat berapa? Empat kilo. Pak B, keluarganya dua. Dua kilo. Si C, keluarganya sepuluh. Sepuluh kilo. Dua lu, janda seorang diri. dapat berapa? Satu kilo. Jadi rata. Bukan begini. Dibagi rata menurut keluarga, yang sepuluh orang dapat dua kilo, yang satu orang dapat dua kilo. Aduh enggak? Tidak aneh. Yang satu kilo makan berlebihan, yang satu kilo berlebihan. Nah, di sini caranya. Jadi kalau betul-betul ini panika sedikit jarang. Jadi merata, tidak ada kekurangan. Soal yang 10 jiwa, dapat 2 kilo kan tak cukup. satu satu jiwa, dapat 2 kilo, Wah Mala malah berkebihan. Mungkin dimakan 100 kilo, 1, 3, 4 kilo sejual. Kan bisa saja. Tapi yang 10 jiwa, wah ini masih cari cara liharanya-hari yang anak ini jadi malam itu mah hari raya. Ukurannya itu fajar tadi. Fajar tadi sampai sore nanti sampai nanti malam, umpama ini hari raya. Ya, umpama ini hari, hari raya, ukuran cukup ini, cukup belanjanya mulai fajar tadi sampai malam waktu fajar itu. Bukan malam dielah, ya. bukan. Jadi alailatul qadariah ini nah, malam yang keduanya, bukan malam pert pertama. Pertama, upa hari pertama dan malam kedua keduanya. Nah, ukurannya kalau itu mempunyai belanja apa, kelebihan belanja, ya wajib tidak Apakah kelebihan belanja berarti wujud belanja begitu? Ya tidak, Pokok pokoknya kelebihan Bagaimana nah, jelasnya? Anggap ada orang, cukup makan, minum, dan cukup Bagaimana kelebihan? Apakah wujud beras, apakah wujud uang dan sebagainya? Ini wajib tidaklah Kalau ada beras, ya beras Kalau tidak ada uang, ya berikan Ya harus sekarang tidak ada uang, tidak ada beras rumah, sama sekali. Bagaimana? Lihat. Wah, sekarang pilihnya banyak, kitabnya banyak, tidak terpakai, pakaiannya berlebihan, wah, kadang-kadang alatnya dan sebagainya. Nah, jadi, orang yang berkwajiban, dia ya, sudah punya rumah, sudah punya pakaian secukupnya buat dia sepantasnya dan alat-alat secukupnya ada belum belanja, sudah, ini kwajiban. Kalau kurang, ya tidak berkwajiban. Anggap tidak ada sama sekali. Pas-pasan period pas tidak pas pas pas pas ada kelebihan sama sekali, Belanja pun tidak lebih. Pas-pasan, pas Macam pas nah, mana? Wah, sampai tidak wajib kita. Apa yang wajib kita akan? Penanja cukup pas, tidak ada lebih. Dia ya, selalu so, cuaca, tidak ada kelebihan. Pakaian, tidak ada kelebihan. Lainan, tidak ada kelebihan sama sekali. Biasanya tidak punya. Tidak wajib kita akan. Apalagi nah, nanti jadi sakit miskin. Nah, kalau kita lihat demikian ini, umumnya sekarang di Indonesia ini dapat mengeluarkan zakat kita. Kalau kita lihat, coba tangan rumahnya, keadaannya, perabotnya, pakaiannya, TV-nya, radionya, macam-macamnya. Nah, umumnya sekarang bisa. Ya, Kalau kita lihat sudah umumnya keadaan ukur, ukuran ini sudah cukup. Nah, jelas. Jadi setiap orang yang merasa cukup dari dasar syariat tadi, Jangan sampai tidak mengeluarkan fitranya nah. Jadi dia harus kelompok Walaupun dia itu diukur atau dilihat orang Soalnya miskin, kenapa? Kalau miskin itu dilihat setahunnya Rata-rata dan sahur begini Kurang dari, dari 10 seluruh semestinya Tapi dalam ukuran malam dan hari tadi Adalah cukup dan kelebihan, dia ya wajib fitrah Lalu orang yang wajib fitrah Wajib fitrah siapa yang ditanggung belanja? <tuh> Siapa yang ditanggung belanjanya? Dia wajib ikhlai Karena ikhlai kata Nabi Al-Abdi wal-Khuri Wa-Saghiri wal-Kabiri Wa-Zaqari wal-Untah minal muslimin. Semua yang diberi Memang caranya harus melihat jiwa Apalagi kalau yang membagi itu Panitia Ini telah, telah, telah teliti betul-betul Dan adil. Maka praktisnya begini Yang panitia sekarang Ya, Abu Amel sudah. Kami mengatakan tadi Amel itu rasmi dari Khulifa. Dan panitia. Panitia panitia kalau seberani berani nyeburkan dirinya untuk mengusi ini yang betul-betul yang adil kalau kita tak jawab. Kenapa amanat wa amanati? Ila ahli yang jujur yang adil. Sudah. Nah, bagaimana caranya praktis anggap panitia? Sudah. Orang-orang yang akan mengeluarkan zakat terdaftar. Muzakki muzakini terdaftar di tidak tanya berapa sendiri, berapa, berapa, berapa, berapa, sudah. Nah, fakir miskin terutama, terutama fakir miskin. Terusaha di Terutama ini, nanti ada alkohol dan sebagainya Dapat berapa. Sekarang di kampung ini kaum muslimin, fakir miskin, ada 100 rumah tangga. 100 rumah. Dalam rumah masing-masing jiwa. Ada 5, ada 2, ada 10, ada 6, ada ini, ada apa ini. Anggap jumlatan ada 1000 orang. Sepuluh, seratus rumah tangga ada, sudah, sudah, si beberapa orang, sudah, tahu sekarang, masuk, masih masuk, masuk. Kebetulan ini kita, kita, hitung yang cocok saja, kebetulan yang pas dapat segera sekintal. Amel lima. Amel ini apa? Panitia, panitia mendapat dari hasil ini sebagai bayaran harian. Kaujotil nah, misin Sebenarnya saya gambarkan saja Yang sekintal untuk 5 orang Anggap saja ini contoh Dengan 1000 Nah, orang fakir meskin ada 1000 jiwa Kebetulan ini ada 1000 kilo 10 satu Contohnya Nah ini klub ini Jadi per jiwa berapa? 1 kilo Sekarang Pak A keluarganya 5 Berapa? 5 kilo Pak B keluarganya 2 Dua kilo sisa keluarga sepuluh sepuluh kilo dua lu janda seorang diri berapa? Berapa satu kilo? Jadi rata bukan begini dibagi rata menurut keluarga yang sepuluh orang dapat dua kilo yang satu orang dua kilo ada enggak? Tidak ada yang satu kilo makan berkeladian yang satu kilo seretan nah, di sini tu. Jadi kalau betul-betul ini panika begini jalan, jadi merata tidak ada kekurangan. Soalan yang sepuluh jiwa, dapat dua kilo kan dan jokoh, yang orang satu satu jiwa dapat dua kilo, malah-malah beliau ya. mungkin dimakan separuh kilo, satu tiga belas kilo dijual, kan biasa saja. Tapi yang sepuluh jiwa, wah ini masih cari-cari hari-hari hari ini -hari yang... anak mesti nangis mau makan dan sekian sekian. Nah, di sini kalau panitia caranya begitu, ini merata. Mbak Umbanda, cepat-cepatnya dikali, berapa? Setengah kilo, setengah kilo, seperti kilo. Nah, di sini. Jadi, harus berhenti, dicatok muzarkinya, kita, adik, muda -muda kita adik, berapa nanti akan memberikan, atas, kemudian, yang akan dimiliki musimus berapa, catok sini. Nah, di sini dapat merata. Nah, maka itu, Panitia Bila Zakat Fitrah ini bertanggungjawab kepada Allah SWT tetapi kalau jalan jujur betul-betul wah apa hal ini besar al-amil atau al al-sa'i al-sadaqah kal-mujahid fisa binillah hadir orang yang zakat, amil al-sadaqah betul-betul jujur, filhaq ini gaya sama dengan orang berjuang tapi jujur betul-betul wah itu sama dengan orang berjuang ada orang tanya sekarang wanita sedang, ngomong-ngomong jangka pikiran, lalu ini dijual, boleh kan tidak? Wah tidak boleh, bagaimana barang yang orang dijual? Ini adalah amanah, tidak ada ahli, jangan dijual Tidak, sekarang wanita dapat beras, ada orang datang bahwa Ini beras pikiran dijual, tidak boleh Barang dulu sudah berasa terangkan Kalau mau begitu sedia saja berberas atau hubungan dengan toko Setiap orang datang akan mahu uang pak saya sampai di sana sudah dibeli berapa harga ini pasal. Jangan berang baharap ber, baharap beras jadi berita ini boleh sudah di dijual dijual. Nah di sini masalah. Kemudian pembagian zakat itu harus diselesaikan di kampungnya tu, di desanya. Jangan terus pindah nakul zakat tidak boleh. Kecuali kalau memang tidak ada disitu, nah, -kan di situ harus dibagikan di kampung di desanya. Nah, jadi jelas sebagaimana ya sudah saya terangkan Kemudian selesai daripada urusan zakat fitrah, Kita mempunyai kesundatan Yaitu salat hari nah, Kesundatan Kesundatan dari Nabi Muhammad SAW Ini datanya kita jalankan Masuk satu salat Kita diberi acara khusus Ajaran tentu yang tidak dapat dirubah. Di samping takbiran di samping mempelajari kitab, ada salatul it. Nah, salatul it saharaya hukumnya sunnah mu'akkadah dan disunnatkan laki berjamaah. Zaman Nabi Muhammad SAW, laki-laki biasa, perempuan-perempuan dikerahkan sampai yang koyap yang datang datang bulan dikerahkan ditinggikan. Tidak campur yang sholat. Kenapa? Supaya mereka semuanya yas hatnal khaira wajakwatil bismihi supaya menghadiri kebaikan dan doanya kaum mus. Kemudian dasar ini kesemuanya <coughs> dibahas oleh al-Hukum dijelaskan. Sholat hari raya itu fitrika atau idul adha hukumnya sunnatul muakkadah dan sunnah lagi berjamaah. Sholat hari raya dua rakaat. Setelah sholat disubahkan khutbah khutbah berdua kali, Sebagaimana khutbah Jumaat, ah. kalau beberapa ulama dibuka dengan takbir sembilan kali dan khutbah kedua ditakbir terbuka takbir tujuh tujuh dah sudah. Sekarang untuk ikut serta melaksanakan sholat hariaya berjamaah. Kalau tidak berjamaah boleh sendiri cuma pergi abdulnya berjamaah. No. 1 hendaknya mandi. Jadi mandi untuk sholat hari raya Nah, mandi untuk sholat hari raya sudah disumatkan sejak tengah malam Sudah pulih Tengah malam, malam pulih Lain dengan mandi hari Jum'at Kalau mandi untuk hari Jum'at mulai fajar Kalau mandi hari raya mulai tengah malam Anggap jam 1, 2 pulih Sudah mandi niat Nawaitu huslal a'id, sunnatan la'i ta'ala Atau nawaitu sunnatu huslal a'id Atau saya mandi niat Sunnahnya hari saya pun, atau jam berapa saja pokok mau berangkat. Sudah mandi. Kemudian pagi laki-laki memakai pakaian baru kalau punya. Jadi baru yang baik kalau punya. Kalau tidak punya, ini je pulak. Bukan banyak yang macam. Ya lagi juga Bukan Jadi, jadi kalau punya pakaian baru, maksudannya itu sila saja. Sudah, tidak zina. Terus laki-laki berminyak -laki, wangi. Wah, ini sunnah laki-laki minyak -laki wangi yang baik sekali. Dan minyak wangi yang dibawara dari di Indonesia. Ya, dia baik sekali minyak wangi. Sudah. Terus berangkat jangka dapat paki. Kemana? Kemasihka atau mana ke masalah? Kalau masalah, sudah mungkin ke sholat awal. masih masjid tahid masih, tak ya boleh saja sunnah. Tapi kalau bukan masjid, tak ada tahid masjid sudah dimukimkan untuk masuk rumah mana ke saya terserah ini bagi laki-laki lalu orang perempuan bagaimana boleh bahkan rumah ini dikelahkan tapi perempuan pun sendiri kalau perempuan ya tetap sunah mandi nah, sudah keluarnya warga orang perempuan akan mengikuti salat hari raya harus bi siyati pakaian biasa oh, nomor satu tutup aurat mandi nomor satu tutup aurat ini harusnya Ya, asal-asal. <laughs> nah, sudah, terus tidak boleh mati biasa, pakaian-pakaian biasa. Sudah jelasnya macak tua. <laughs> nah, ini, jelasnya macak tua. Kenapa? Allah <laughs> melarang wala tabarwajan. Tabarujan jahiliyatun illa. Biayirat wa'ibdina zinatawunna illa liba'ulatunna dan sebagainya. Jadi perempuan harus tutup awad yang nomor satu. Illa'l wajah wal qafi'na. Terus, pakaiannya jangan pakaian men yang -men -mencorak, mencorak. Dan tidak boleh pakai minyak wangi. Pakaian-pakaian tua biasa. Sebab orang perempuan hiasnya, uh, memakai harum-harum dan minyak wangi dan sebagainya, ini demi untuk menghadap sang selami. <guluh> Takkan begitu? Kan? Jangan untuk omong bagaimana. Nanti kalau saya duduk di rumah, wah yang hebat, ya pakaiannya, ya punya wanginya, wah suaminya akan datang, hebat dulu. Jadi, malah itu ialah sehingga tahu tak, ialah di pool dan dihidup, pool itu suami. Jangan kalau surah kuwa, wah begitu hias, di rumah masyarakat. Jadi, maka kebanyakan orang lelaki itu tidak, tidak senang di rumah, Kenapa? Kita ini luar saja. Sore ya di luar, kalau ya di luar tidak terasa di luar dengan saya. Jadi, kebanyakan di sini. Sudah. <tuk> kalau perempuan tadi keluar yang terbuka, aurat haram saja. Apalagi banyak punya <tuk> wangi, ada halif, إِلَا سْتَعْطَوْتُمْ مَرْعَةُ وَكَرْجَ مِنْ بَيْتِ زُرْجِهَ فَيَرْزَانِيَةٌ kalau ada perempuan keluar, makin harum-harum, minyak ma wangi, dia keluar, itu dihukum si zina kaya-zanya Tahu abil hodak ada jalan, ada perempuan jalan di muka itu, jalan. Bahawa, mereka jalan, bau wangi, ketik-ketik, mau ke masjid Pergi mau ke masjid, pulang mandi, seru mandi, jadi abil hodak itu lagi, sudah pulang, seru mandi Nah, jadi kita harus sayangi kawan kita kita perubahan-perubahan tidak esensi kita. Jangan mengejar sunnah, menghancurkan waqif atau melanggar. Haram. Anggap ada orang senang membela kawannya, membunuh ayahnya, patutnya. Bagaimana membela kawannya, membunuh ayahnya, membangun rumah, menghancurkan kota? Nih, mengejar sunnah, menghancurkan waqif bagaimana? Jadi tidak jauh pahala, malah tambah apa. Terus saja. Ya, nah, ini harus kita beritahu. Ini kewajiban orang laki-laki memberitahu. Adhijal kawamur an'lisa. Kalau laki-laki dia diam ini korang kali-kawamur. Bedoh Ya, sama ini. Katanya yang laki-laki, saya suruh. Ya, bagaimana, ya, zaman-zaman begini. Terus bapak-bapak, kalau kamu toko, kamu orang ini. Ini sama ini, hati-hati. Lain lagi, sedikit, tidak mau, jangan keluar di rumah, seolah-olah sendiri Atau sudah cari mami, sudah, jam masingnya di rumah Menghindari perbuatan yang tidak Kadang-kadang keluarnya pakai yang begitu, rukunya jangan -jang campongan Sudah so, disana baru pakai, habis salam demonstrasi buka ruku <gothed> Ya laki-laki tidak lihat ini bagaimana Melihat kali dosa, melirik-lirik sedikit bagaimana Tidak kuat melihat Jadi <gothed> si hati hati Coba besok usai ni. So, Contohkan betul apa tidak? Coba lihat. Jadi berhati-hati. Nah, jadi kesian-kesian itu. Cuba apa? Ada hadis begini: Subhanahu wa taala. Kata Al-Misal Fani min Ahlin Nar lam Dua golongan ahli neraka yang saya tak tahu. Tak menangisnya ada dua golongan, tidak ada zaman nabi. nanti akhir zaman muncul, tidak akan apa? Masuk surga, min alina, senfani min alina, alam alamah. Nah. Dua golongan dari keluarga yang saya dah lihat. Kaumun maumsiyatun, taat nabi al-baqar, yang ribu nabi nah. Ada kaum punya cambuk, selek seperti ekornya sapi, memuntuk barat. Ini urusinya sotam sotam, pergi tak mukul lagi. Nomer tuan misaun kasiatun ariyatun, ma'ilatun mumilatun ala ucinak si keaslimatul buktun ma'ilat. Raya <coughs> terlalu wahna rahat terjalna, wahin lah rahat terjal min masuk tiga dua kali. pakaian tapi telanjang Sahabat-sahabat pula mengheran pakaian teranjak. Ma'ilat umilat wah, kau yang menarik perhatian umum. Di atas kepalanya seponi yang tinggi ala ru'usina ka'asimetul bukti'l ma'ilah di kepalanya seperti model ponuh yang muntah ya model no, rambutnya biato macam-macam keundungan macam-macam no, kata Nabi, la yata'ullah, na wa'atab jan orang-orang itu tidak membau bau surga padahal bau surga dapat dibau jarak jauh ada yang yakin 500 tahun, jarak 500 tahun perjalanan bisa bau surga inga, inga. tidak, benar, mem tidak membau kalau dia membau bau surga bagaimana bisa masuk Ulama dah berhela, tak mana pakaian terlanjur. Tak kira mana macamnya, macam dah oh, rezam. Pakaian ini terlanjur. Nama pakaian, pakaian, pakaian. Ini terbuka, mulai lututnya ke bawah terbuka, kemeja terbuka, ini terbuka, ini pakaian, ini terlanjur. Kadang-kadang pakaian zaman dah pakaian kain filet. Iya, dipikir, bagaimana? Jadi kasiat. Wow. Aliyah, pakai anteri terangja. Wah, jalannya begitu. Wah, semua mesti memperhatikan. Tak hmm. ada yang mentun di dalam masjid. Jadi, makilat memilat itu, memilat, piumilat, mungkin nali. Kepalanya nah, kepala lagi kepala lagi coba lihat kepala lu wah rambutnya dia terus sekarang tuh macam-macam macam-macam singgul apa sasaran isa macam-macam sudah macam-macam begitu ala rusul nikah asmatul bahtul <laughs> nah, ini harus aini hasratati tidak akan membawa bau surga sama sekali mana dimasul لو no, kalau kita membiarkan, biar kita jorogkan isi kita ke jalan raka kita sama saja kalau kita biarkan, Bapak kecebut. Terasa. Kan begitu. Ada ya. Istawsul bin Nisa'i Khairan. Nah ini, kasihlah khasiat yang baik. Kan, itu, maksudnya. Maka perempuan-perempuan saya tahu, kalau mau hias boleh, saya tidak dilarang, saya tidak larang. Boleh terhias minyak wangi boleh, mandi minyak wangi boleh. <tuh>. Tapi <tuh>. dilarang. Di rumah, menghadapi sang suaminya, <tuh>. ke atau keluarganya, tidak apa-apa. Sudah ya, hebat mau pacak bagaimana? Walaupun sudah punya cucu, enggak apa-apa. Nomor -apa. 05 055. Wah, pacak ya, mau enggak apa-apa oh, lebih hebat. Contoh so, yang laki datang wah hebat. Jadi rumah datang laki kerasa. Biasa ada melarang tapi di luar itu. Nah, maka saya mungkin kalau gua ada rumah dinuk punya sekali, wah hebat sih. si Azu. Anggap dari kampung-kampung, bahan-bahan, hmm. perubahan, perubahan, perubahan, semua keluar, Wah saya pulang. Hebat tak? Wah hebat. Sudah siap. Tentu ada yang berhasil, jengkel itu. Nah, jadi kita harus betul-betul gerak. Sah. Nah bagaimana caranya? Ya dibilang. Nah, Kadang-kadang dibilang memang tidak mau, tidak hmm. mau. Ya, ya bagaimana cara-cara sedikit demi sedikit? Tunggu tidak mau berarti tidak mahu Islam. Kalau tidak mau diajak, diajak ke Islam, berarti tidak mau Islam. Tapi pakai cara Islam. Enggak. Itu zaman ini. Ngausum. Loh, kalau kita orang tidak mau Islam. Dijak Islam itu tidak mau. Loh, kalau orang yang ke Islam diajak ke Islam itu tidak mau itu bagaimana? Di hatinya mesti ada apa-apa. Salah satu yang saya katakan. Habib Abdullah Udad pernah omong. Orang yang begitu salah satu. إِمَّا خَلَلٌ فِي أَقْلِهِ اَوْ شِرْقُنْ قُفُلْ خُفِيِّ فِي قَلْبِهِ Ya akalnya kurang sehat atau ada kufur kecil di hatinya Ada syirik, ada kufur sebegini Kenapa kufur? Tak mau agama Islam Orang kalau tidak mau agama Islam kan benci warisan Orang benci warisan tambahnya orang apa? Na'udhubillah Jadi tadi saya buka, waktasimu Waktasimu nah, kembali kepada hukum ya s.a.w.t. Sudah nah, Sekarang kita sholat akhirnya Jangan buiar ya salat dah lama sehingga selesai doa. Kenapa tadi Nabi besar? Ya, hati nahl kailah wajak watar muslimi kembalikan dan <tos having> <-erian Survey> doa. Nah, tunggu salat doa selesai baru. Nah, selesai berdoa, buiar zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat sahabat kalau buiaran solat, masing-masing jabat tangan dan membaca takabbarallahumminna wamin kun. Dijawab. Takut Allahumma innahu semoga diterima Allah dari kami dan dari kamu jawabnya ya semoga diterima Allah dari kami dari kamu jadi salamannya di membaca takut Allahumma innahu min untuk disunanya ulama-ulama nukah terus-terus lama-lama ditabeh doa wajah ala nabi wa ya min al aitid al faizin nah, lama-lama tidak min al aitid nah. ya akhirnya melosot lagi tak min al aitid al faizin Mungkin pasal ini, iya, lain dua Akhirnya pasal-pasal hikat, tak pakai itu hanya keperluan. Nah, itu rajiblah. Nah, itu lah untuk maju ada perlu pasal tadi. Nah, sekarang kita balik zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buiran hariaya tak kau perlu wamilu Sekarang pejabat tangan pun juga ada caranya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki perempuan yang maharing kalau tidak, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan biasa laki-laki dengan perempuan, kalau maharim maharim itu yang haram hubungan kawin apakah ibunya, saudaranya, anaknya, kepanakannya, embahnya ini baru boleh sama-sama kalau tidak, tidak boleh semua ini haraian selalu sekali nah, <tik> <tik> tidak, <tik> boleh, tidak, tidak, <tik> tidak boleh selalu sekali tidak boleh selalu sekali kesempatan, apalagi Kesempatan. Tidak SAW pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beradu orang, laki-laki jabal tangan semua. Ada perempuan banyak, ada sahaja perempuan Hindu nampak, ngulurkan tangannya. Mau beradu ngulurkan, teror lagi. Inilah usaha kami Aku tidak berjabat tangan balik Tuhan. Maka tidak cerita. Wama hmm. walantamas saya do Rosulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah melakukan ilah, dah maklumni, dah terpakumni. Al-Quran yang dibuat. Tiada tak pernah terasa. Nah kita berhati-hati, umpama ada orang perempuan mengelungi tangannya ya kita kan seperti itu Agama saya melarak Atau orang lagi mengelungkuh dari perempuan, perempuan jawab, agama saya melarat. Nah, gitu. Jangan malah berdosa, tambah dosa Ini bagaimana? Malah berdosa, tapi tambah dosa nah, Di sini kita harus betul-betul Jangan dianggap, bahwa biasa Jangan apa-apa. Betul tu kembali kepada hukum saya Ada orang tidak mulutkan. Ambil kadang-kadang kenal terasinya. Jawa atau pak ini saya kenal terlalu ya. Tak lepas. Jadi harus berhati-hati. Nah, sudah selesai. Siar. Kalau orang tuanya ada sepeknya ini siar agama Allah swt. Sudah. Kalau dapat. Tanggal 2-nya, ini puasa sun, sunnah. Bagaimana mengatakan puasa ramadhan wa'ad-ba'usittah min syawar, faka'an ma'ad-ba'usittah min syawar. Barang syawar sepuasa ramadhan diikutkan dengan 6 hari syawar, ini seakan-akan puasa setahun atau puasa selamanya. Jadi, satu hari itu hari harian, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini sunnah puasa sunnah. Kalau tidak bisa tertip begini boleh, walaupun bagaimana asal di dalam bulan sawah, ini besar pahala. Tidak bisa terus hanya, merepol, bagaimana ini banyak buah, banyak saja. Pokoknya puasa hari apa saja, pokoknya di dalam bulan sawah ini paling besar. Saya rasa sudah setelah sekianlah yang saya sampaikan, semoga terus memberi manfaat dan masalah-masalah sekaligus sudah saya jawab. Dengan demikian saya mungkin sekali bahwa pengajian kita kita liburkan dua minggu. Jadi kita liburkan dua, dua minggu untuk ya. Nah, Insyaallah semoga kita sehat, afiat, banyak. Sampai bertemu lagi dalam pengajian demi dimanusukkan perjuangan Nabi Muhammad SAW ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu ashhadu an la ilaha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 اللهم انتعلنا من علمنا امين ربنا اللهم بارتنا ما تترنحنا اللهم انتعلنا والحاضر اعلنا وعبادنا مطيعين ومسلمين مهين فيما لنا كافرا وما لنا صادقا وعملنا سعما وعملنا صالحا وما لنا كسيرا وكثيرا واجل حلال طيبا وعمل طيبا مبارك في طاعتك الله أمي أمي مع الصحاب والصلاة والهادي من هو المتعال والرسول اللهم اجعل منا هذا امين ربنا أمي ربنا أمي ربنا ربنا اللهم الامن المقبوله واوسع علينا صلواتك ومشتورا وللذي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبول اللهم ربنا تقبل علينا انك الموجود ربانا ارحمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واعتقنا من العذاب امين اللهم في الدين والدنيا والاخره ارحنا Subhanallah rabbika rabbil 'azhi zim ma yasifun wa salamun 'ala mursalin wa rahmatullahi rabbil 'alamin amin al-fatihah tanggungnya diandalkan dulu sebelum halaman tanggungnya diandalkan dulu